Tak Dobré odpoledne ještě jednou. Jsem rád, že se scházíme už u velmi tradičního formátu panelové diskuze na závěr bloku sociální filozofie, což letos vlastně pokrylo tři dny. Účastní se ho přednášející toho bloku, kteří teda ne všichni zůstali, ti proto. Začlenění nejsou. Naopak, začlenění jsou dva virtuálně, to je Richard Stiahel a navíc Pavel Plos. A z přítomných je tu Michal Ribel, Marek Grubec, Jaroslav Šotola, Honza Gerik a Petr Deptovel. Já bych já na začátek pustil dát video, pak bych něco málo řekl, následně dal. Maximálně pět minut každému z přizvaných k vyjádření se k té věci. První bych, bych teda dal slovo Richardu Stělerovi, následně um, uvidíme, kdo, kdo bude chtít pokračovat a poté by buď mohli reagovat panelisté na sebe navzájem, či bychom už případě přešli přímo do diskuze celého kolektivu. Doufám, že to technicky bude fungovat a začneme tedy tím videem. Cesta, kterou ti sloni, kteří tam byli zobrazení, prošli z hranic, z pomezí Barmy, Laosu a Číny na severní, přes 600 km, nevím teda, kde se vyskytují dnes, tak tu cestu jsem sám kdysi projel a vlastně tam místa znám, ale pustil jsem to z toho důvodu, že že vlastně nepanuje schoda, proč se ti sloni vydali na sever z míst, kde běžně žijí. Ale těch vysvětlení se objevuje více, jedno z nich je samozřejmě prostě ničení a změna životních podmínek, schánění potravy. Ale objevila se i jedna zábavnější teorie, totiž že se vydali právě do oblasti na sever k hlavnímu městu provincie Kunmingu, z toho důvodu, že se tam v říjnu mám dojem, má konat konference s OSN o biodiverzitě. To znamená, že přidat svůj hlas k řešení tohoto závažného tématu. Na celé... Na celé planetě jsme svědky ničení životního prostředí a kolapsu ekosystému, ztráty biodiverzity. Právě OSN ní upozornila, že, že společné cíle, které byly přijaty v roce 2010, které měly chránit biodiverzitu, tak Není ani jeden z nich splněn. Jsme v případě, kdy se odhaduje, že je ohroženo 40% rostlin a hud. jenom. A s nimi jsme provázaní a jsme na nich závislí i bez ohledu na ně samotné. Já myslím, i kdyby nám nešlo o ně samotné. A doslova si pod sebou podřezáváme větev. S tím samozřejmě souvisí to, čeho jsme také svědky a účastníky, to je stav klimatické nouze či klimatické změny. A s tím opět zase souvisí další fenomény, jako jevy, jako extrémní počasí, které teda je přímo pozorovatelnější, požáry, povodně, zemětřesení, sucha, nebo jak jsme toho byli svědky nedávno a nedaleko, třeba. Extrémní bouře a to um, Ale je to současně i otázka epidemiologická. Um, Pro na klimatu a počasí přináší nové hrozby, ohrožuje budoucnost lidstva i s ohledem na rozvoj a šíření nových emocí. Tím se dostáváme k trvající pandemii COVID-19. Ta nás postavila mimo jiné před řadu Nových nebo třeba dříve upozaděných morálních dilemat. A v tomhle ohledu se jedná o téma veloženě filozofické. A konečně i vzhledem k tomu tématu letošní, elef, až se dostáváme k souvislostem devastace přírody a i té pandemie. V vytváření nových typů násilí, nových, nových rizik oblasti násilí. Například biologická válka je obrovskou hrozbu. Zeptal bych se tedy přednášejících, a začal by tedy, jestli dovolí, vychář stěhel, na to, jak vnímáte ohrožení plynoucí, stávající lidské činnosti, ať už lokálně, či globálně, a zda vidíte souvislost s pandemií a konečně jak těmto uh, rizikům lze předcházet. Tichadně, můžete. Možem To je několik otázok které by si vyžadovaly velmi komplexní odpovědi. Já ja myslím, že ta souvislost mezi pandémiou a devastací ovlivňovanou pandémií je, je přítomná. Podle aspoň těch studií, které jsem já ja měl možnost píkat, tak právě ta oblast, kde se pandémia, poprvé respektive ten vírus, který se objevil, respektive se zaznamenal, jeho přenos na lodi je oblast, která je dost významně postihnutá klimatickými změnami. To znamená, že se tam a podmínky, které vedou k tomu, že se divoké zvířata přestupají mezi těmi, kteří měňají svoje, obvykle města výskytu a dnešné trasy a patří také netopiere. A, no a to se kombinuje s tím, co poznáme jako otázka, teda rozsáhlá deforestácia, industrializace, urbanizace a, industrializácia, urbanizácia, a čiže ten prostor, kde může docházet k přetnutí lidí a, a divokožijících zvířat vytvára s týmito dlakním a potom může být otázka náhody a v času, kdy dojde k tomu, čo se pravděpodobně stále, to znamená ten medzidrůvodný prenos a, a vlastně kůždníků tě, který mu čelí to víc rok. A na to, když se dá, že to jsme vlastně součástí globální vizuálního tak máme za pár globální globálnu že Když vznikla epidemia v raném středověku, uh, tak to trvalo několik rokov, kdy se šířili ty bakterie a moru, ustávat do Evropy. Teď to trvalo několik hodin, protože politickou dopravou se víte dostať uh, na za několik hodin na druhý plně cvěta. A třeba viete se premiesniť na pospad a druhý plně cvěleby ještě uh, v čase, kdy ani sám neocituje, že je nejaké zdravotné problémy. A, a. Samozřejmě to, keď kopiujeme aj s přesunem přesůrom uh, množstvá tovarů, uh, těmi tovármi na těch kontajnerů se přesůvají, uh, uh, uh, a rozličné patogény, ale aj, i parazity, i hmyz, který zase přenáší jiných parazitů, tak a, máme situaci, v které se to častěji opakuje, že to není výjimečná situace, to je s jedna z mnohých pandémií, které nás v dnešní době čekají. Protože ty klimatické změny okrem toho že se roztapa pepafrost před Týž je mi svět obehlá, aspoň vědecky se dobehla zpráva, že se asi píry podarilo se a životu více a živočicha po 24 tisícovkách louků zamrznutia v Bermách hloste. A když to, to dokázali přežít více bulkové živočichy, tak je velká pravděpodobnost, že nějaké bakterie nebo si to zvládnou A zase jsme v situaci... Uh, že je len otázka času, kdy jde uh, k přenosu na člověka a vzhledem na uh, ten život spoločnosti uh, společnosti, uh, velmi podobný přenos na dalších lidí. Uh, Ta pandemie uh, aj z mého pohledu je jedním z prejavů uh, neudržatelného spôsobu uh, života uh, globální civilizace. Děkuju. Zeptám se, jestli chce pokračovat Jerozlav, protože bude muset odejít. No, Jasně můžu. Děkujeme. Díky moc. Slyšíte? Já budu asi ahoj, je, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. víc, víc nahlásit. Já tady mám jen pár poznámek, pár bodů, které který bych se s vámi chtěl podělit. Omlouvám se, pak muset odejít. A první věc, jak vnímám souvislost mezi koronavirem klimatickou změnou. A možná za příležitost pro sociální vědy je takové to, takové to že jako příroda, příroda nám vrací úde jako zpátky. Na pocit, že sociální věda jsme byli jako za kotvení v tématech, který jsou jenom jako s člověkem, jako hodně antropocentricky. A já to vidím třeba na pracích studentů, kteří řeší jako bakalářky. Tak před deseti lety to bylo hlavní témat, třeba identita, jakýkoli sociální skupiny. Více a víc lidí chce jako věnovat svůj výzkum sociální vědní přesahu právě jako člověk a nějaký jako živočišný druh nebo člověk a jeho, jeho jako prostředí zázemí nebo zdroje, který využívá. My tam jako velkou příležitost třeba jako i pro roli nás, sociálních vědců, humanitních filozofů, znovu a znovu jako to místo člověka ve světě ve vztahu s nelidmi, nelidskými aktéry. A druhou příležitost, kterou vidím, Uh, to se říká uh, už daleko výzkumu. Uh, to je to, co tady už padlo s tím, s tím globálním fenoménem toho transferu zboží, služeb a všeho. Tak jestli jste si asi všimli všichni, že pandemie je tak jako globální. A uh, uh, to je tady příležitost oproti tomu my a My to dělení, kdo, jako kdo, kdo je na, s námi na té lodi Pandemie je fenomén, kdy všichni jsme něco uh, zažili, to nošení roušek a ta omezení. A jsme žili tady v Asii nebo v Africe v Americe. Dnívá to třeba na generaci jako mladých lidí, že to vlastně pro všechny mladé lidi na planetě to byla formativní zkušenost a to může zakládat nějakou jako novou solidaritu, která tady do té doby nebyla, kdy já nevím, jak, jak ty pandemie, které byly v Asii, tak nás jako byly ukravené, nebo to byla ta, ta Afrika, tam se něco děje. A teď to najednou máme všichni všichni společné. A zároveň na mám takové riziko, třeba právě to pozornost na těch na technických studentech, se kterými se bavím, o kterých vnímám, že to klima je pro ně velké téma. Jako třeba ještě před pěti lety to byla migrační krize v antropologii, to byla jako téma, a teďka klimatická změna, což je super. Ale zá, zároveň mám určitě riziko takové jako klimatické deprese nebo paniky, jo, že prostě že ten, to, jak se na nás v těch zprávách valí, že nebyl ty jo, metán, permafrost, takže každý týden to jako. To ten klíma alarmismus, to člověk opět paralizuje a vnímám to až jako neurotizujícím způsobem, že to může mladého člověka nechopoli z nás jako zpasivnit, což by bylo škoda. A, a asi poslední věc, kterou bych zudraznil, když se bavím, nebo když debaty s různými lidmi, tak mě přijde důležitý, aby jsme ten řešení klimatické změny, ty, ty výzvy, uh, budeme jako příležitost uh, se zamýšlet nejenom nad nějakými technickými řešením, asi bude víc větrných elektráren nebo jak budeme získat energii a elektromobily a tak, ale abychom to řešili komplexně i vlastně v, jako v tom celospočetickém rámci to znamená, uh, jako za tou klimatickou změnou nemůže jenom třeba, za to může lidská přířezenost, že, že, že, že žijeme jako v tom, a období jako, kdy ten špatně to člověka ale tak se takový, asi možná autory že to není jako člověk, nebo člověk není ne není planetu, ale kapitalismus, jo? žijeme v kapitalci, Takže žijeme v takovém uspořádání sociálně společenským a vstavování a, a zdrojem, který, který, vede k vykořisťování všech aktérů a, a k je to krytí, že ideologie nebo který vlastně není možný. Takže je, myslím si, že to řešení je v tom, třeba chtějí celý tenhle tenhle konámec, kterým tady fungujeme. Tak, to je za mě vše. Děkuji. Chci ptát se, kdo chce navázat. No, tak. Petře? No, já bych. Zkusil zdůraznit teda ten, ten, závěr, ten závěr předřečníka. to znamená opravdu ten, ten společenský systém, jak ho chápeme, tu možná by se, když bychom se podívali na politické zápasy, za posledních 20-30 let tak bychom si bychom třeba našli několikrát, že se objevil ten trvalý udržitelný růz nebo. Eh, Tyhle ty věci, spojené, prostě spojení těch otázek životního prostředí a vůbec existence teda života na Zemi s typem společnosti. A pak to najednou pomíne vždycky. Já to teďka, teď trošku chápu eh, politologicky. Objeví se něco, dejme tomu konkrétně ta pandemie, nebo se objeví nějaký, nějaký válečný konflikt, nebo, nebo eh, něco jiného. Eh, po, eh, je to, je, to prob, je to problém, nebo je třeba diskutovat, jestli za tím ničením života, životního prostředí nejsou hluboké zájmy některých společenských skupin. To bych, jo možná ano, možná ne, to bych některých nadnárodních společností i určité třídy přímo symbolicky a ne jako mrzí mě smrt toho člověka, ale prostě ten nejbohatší Čech, který tedy zahynul v, v Aljašce, tak tam vyjel dělat sport, který je zakázán v Alpách. Ano, takže prostě tohleto je zásadní věc a je, je, je tedy otázka politické síly na prosazení skutečně řešení těchto problémů. Všimněte si, že myslím, že to bylo před rokem, tak proběhly demonstrace k té problematice po celém světě. No a přišla pandemii, jo, hodně byli zapojeni mladí, dne. přišla pandemie, zase, zase se to odvine. Čili je to otázka skutečně nějaké důslednosti, jak ve vědecké práci, aby, ty, aby ta problematika byla co nejvíc proskoumaná, tak v nalezení, v nalezení politické síly, kdo naznačí aspoň tu, ty vazby mezi zlepšením životního prostředí a politickým záspasem, tak to je docela užitečně v souvislosti s obdobím Trumpovy vlády no a Kleinová ne nestačí, která teda zdůraznila přímo jako potřebu teda, že nes, velmi, konkrétního, velmi konkrétního politického programu k tomu. Ale... Je třeba tedy o tom přesvědčit společnost, umět jako tyhle ty věci o tom přesvědčit společnost. E, Kateřina Smejkalová e, je to, myslím, v posledním salonu, e, vydala analýzu české společnosti a ukaz, prostě nechci teď úplně do toho zabíhat, ukazuje tu skupinu, která je v podstatě spokojená se změnama, které probíhají a tu skupinu nespokojených nebo těch, kteří se cítí vývojem ohrobení, a tady bych jenom přidal, že to je skup, tí, co se cítí ohrožení, většinou sociálně slabší, nejslabší, tak ti chápou, chápou tu problematiku, že, že by to spíš mohlo ohrozit, že, že budou ještě další výdaje na životní prostředí, nebudou na sociální problémy a je hodně politických elit, českých výrazně, to je to třeba EU, ano, které to staví proti sobě, a je třeba teda zhromážit tu politickou tu vědeckou argument, abychom se s ním vyrovnali šli dál. Děkuju. Děkuju. Zeptám se, zda-li chce někdo navázat s tě, s Honza, Marek, Pavel Vlos nebo Michal? Tak, já bych možná navázal na to, co říkal Petr, prosím, předřeknutí, mohu? Ano, můžeš. Petr řekl, že je třeba leta působit, jak přesvědčovat o tom, že v environmentální klíme, navíc spojená současnou podobou kapitalismu, je v skutku naprosto sebe, sebevražená situace. A já jako člověk, který se předměl o náboženskou dimenzi člověka a o křesťanskou pravící, tak si myslím, že tady je velká šance náboženství vůbec a křesťanství zvlášť, aby se zásadním způsobem, Zasadilo o řešení těchto problémů, aby představitelé církle a samozřejmě i představskí lajkové v duchu, například e, encykliky e, a teže Františka, Mangátov sík, kterou se poprvé v e, obrátil obrátili nejenom nevěřitý, ale na všechny obybuté světa, tak si myslím, že jak představitelé círky, stanky, tak legci by měli na věřící působit v tom smyslu, že otázky, které je často velmi zaměstnávají, jako problém manželství, e, problém homosexuální manželství, problém intervíci a tak dále. Není to základní, kteří by se měli upínat. Ale že e, skupku největším lidem, který se báchá, je právě vnitřený e, přírodní e, v Žijeme a na které jsme závislí. Takže dalším říkem je vlastně svým způsobem neomezený konzum, protože ten odporuje vlastně celé křesťanské tradici, která vždycky vyzývá jak si podládání lidských eh, a eh, vyřívá ke skromnosti a k priorizací duchovních hodnot před hodnotami materiálních. Když e, tyto věci, by měly priorizovat, a e, kdyby se to stalo, je jedna miliarda na planetě. Tak by to mohla být chud, chud velká, aby tak řekl, sociálně-politická síla, která by se postavila do právě bojí s tou environmentální a bojí e, s tím možné, ekonomickým systémem, který tady tyto problémy projít. Takže řezané mají podle mě. Teď, je jinou šanci, aby prokázali svoji prospěšnost a svoji službu člověku a vůbec Božímu stvoření jako takové. A jestliže ji propasou, tak to bude pro ně velká rána, ve které se těžko pamatují. Ano, děkuji. A Marek bude pokračovat? Já bych také navázal na to, co bylo řečeno. Já bych také navázal na to, co bylo řečeno, na Richarda Stihela a na Petra Rohera. Určitě ty problémy, s nimi se setkáváme v současné době globálního kapitalismu, environmentální, musíme řešit a, a jinak asi by došlo k nevahým konsekvencím. Zároveň ovšem bych rád řekl, že a, tyto problémy jsou spíš takovou předehrou toho, s čím bychom se měli vyrovnat, neboť a, těžko asi by se nám podařilo, ani nemyslím, že by to bylo žádoucí, kdybychom zakonzervovali vývoj na planetě v současném stádiu. A jak víme, z dlouhodobé historické perspektivy máme doby ledové a meziledové a to, kde žijeme, jsou poměrně hostinné podmínky a je třeba počítat s dlouhodobými cykly a dříve nebo později lidstvo se musí připravit i na dobu ledovou a to nebude takhle, takhle málo problematické, jak je to teď, takže s velkými problémy už se setkáváme nyní, ale domnívám se, že vlastně z počítanských cyklu budeme muset čelit ještě větším uh, problémům z dlouhodobé perspektivy. To za prvé. Za druhé. Velká, velký velký uh, díl těchto současných problémů je dán přelidněním. Uh, když je nás 7,5-8 miliardy a v roce nula, uh, kdybych měl použít nějaký uh, časový horizont, který byl zmíněn uh, Petrem, uh, Pavlem Flossem. Civilizačně, tak v té době nás na planetě žilo 100 až 170 milionů. Pouze. A při počátcích lidské civilizace před 10-12 tisíci lety to bylo několik milionů lidí na planetě. Takže pochopitelně, kdyby žilo těch několik milionů, nebo i 100 170 milionů jako před 2 tisíce lety, naším životním způsobem, tak by to nespůsobilo takovou devastaci, Planety, jako způsobuje tento přelidnění. Nicméně, toto je relativně dočasný problém, i když ta dočasnost několika set let může být fatální pro lidstvo. A kolem roku 2100 se počítá, že se obrátí přelidnění vlastně v postupný pokles populace. Už dnes vlastně na všech kontinentech Výjime Afriky, dochází ke stagnaci nebo k jenomírnému mírnému nárůstu. A jenom Afrika, subsaharská tedy zejména, A ja. jako celé také, čelí ohromnému demografickému bumu z současných, řekněme, kolem jedné miliardy obyvatel k třem nebo 4 miliardám. Takže někdy kolem roku 2100 bude mít planeta 10. 11 miliard lidí a z toho 4 miliardy v Africe, ne, třeba 40 nebo přes 40% necelých nebo přes 40%. Takže to je ohromné číslo a ty problémy budou třeba řešit zejména v Africe, ale po roce 2100 tedy už to bude krasat, nicméně nemůžeme si říct, tak to je fajn, už ji jenom tě 80 let, nějak to zvládneme, a pak už to bude dobré, protože ten pokles samozřejmě bude postupný a bude trvat stovky let při tomto vývoji. Pokud teda nenastane nějaký jiný dramatický nebo globální nukleární nebo jiná katastrofa, tak by to trvalo teďka několik set let, než bychom se dostali na nějakou snesitelnou úroveň populace. Vlastně. Tak to může trvat třeba 300, 500 i víc let, ale do té doby budou jistě nějaké dramatické války. Může se tato problematika vyřešit úplně jiným, asi daleko horším, drastickým způsobem. Ale nepočítat uh, ten populační faktor myslím, chyba a je třeba se nad ním zamyslet a, uh, ne plošně, taky celosvětově, ale uh, vzhledem k těm oblastem světa, kterých se to nejvíce týká, třeba Čína má mít uh, po roce 2100, ty mají přesně ten rok. Nikoli 1,4 miliardy, ale jenom 650 milionů lidí. To je vlastně teď prognoze, se Čína počítá do, po 2120, nějak, možná už pod 100. Brzo, tak. Takže ta demografie se může zásadně měnit Třeba Indie tam má růst, ale Čína vlastně už má vyšší úroveň života. Tam pak ta populace Takže to jsou takové dva faktory, které jsem jenom chtěl připomenout. Oba vlastně dlouhodobého. Rádžení jeden vrstovka nálech a druhý v tisících a deseti tisících let, co se týče těch glaciárních epoch. Děkuju. na váš konzakní? Je ty dvě vlastně, krize, o kterých si jako, nám tady představil, je ta, ta pandemická, na druhé straně krize toho ubytku živočíšně rostě druhou obecně půjčení životního prostředí, tak můžeme dát jako uh, impulzi toho jak promýšlet nějakou, jako představu našeho uh, politického společenství, jo, že nám to dalo prostě zase otevřít nějakou jako představivost. Uh, pokud je o, um, o tu epidemickou, jo, tak tam jsme nemohli vidět jako dvě mm, dva, dva opačné názory jo, v těch jako představách, jednak jako, Může to být řešení jako, uh, více, více globální, prostě nějaké celosvětové koordinované uh, řešení pandemie, uh, materiální pomoc, opravdu jako, uh, značně uh, internacionální, uh, uvolnění uh, i třeba těch uh, patentů jo, vakcinačních na nějaké jako uh, globální úrovni. Na, na druhé straně zase t, uh, tu jsou jo, názor, že. Opět národní stát se ukázal jako něco, co je zase nejefektivnější v tom, jak tady k ty problémy řešit. Že naopak prostě má být co nejvíce stačný, pokud jde o zajištění třeba těch jako zdravotnických pomůcek, mají si to ty země vyrábět prostě doma a nemusí dovážet prostě růžky. Číny, jak se to řešilo, jako zvláštní lodináře. Jo? Takže toto to jako otevřelo jako ty, tyhle dvě cesty, jako ta, ta pandemie, nebo tyhle dvě jako představit. A pokud jde o tu biodiverzitu, nebo o to životní prostředí, tak mě bych navazal na ty slony, aktivisty, teda, co šli teda Ukázat jako svůj hlas prostě do nějakého čínského města, kde se má konat nějaký ten summit. A to je zase, jo, jak vlastně v naší představě si představujeme to společenství. Jo. Zahrneme tam jo, i vlastně, jo, třeba ty slony, jakožto určitého politického. V akteře, toto je jako značně už jako metaforicky, jo, ale jsou prostě jako návrhy v, v Indii udělit třeba práva v řece. Jo, že už jako ten lidskopravní koncept se <coughs> přesouvá z toho lidsko jo, ještě na další, jako třeba materiální, jak materiální nebo přírodní sféry, což je zase nějaké jako rozšíření jaké představivosti, jak můžeme přemýšlet o tom, nějakém sousedství, mm. věci, kde ti jen. No. Děkuju. Michale, chceš si přidat Nevidíš blíž jo. Já jenom, je to samozřejmě velký téma a nevím, který, odkud ho uchopit, ale zredukoval bych to na jednu věc. Jediný dodatek k tomu, co už bylo řečeno, a to je, že bychom mohli být optimistický v tom, že jako lidstvo máme jednu úplně skvělou věc a tou je vlastně věda. A myslím si, že tohle je záležitost, která by nám mohla dopomoci, ať už jde o ty environmentální problémy, tak už o záležitosti covidu. Myslím si, že tam se ukázalo, že ty vědecké poznatky jako jsou, byly k dispozici a dokázaly přinést nějaké řešení, pokud se to ukáže, teda jako Neprostřední řešení, ať už jde o vakcinaci a tak dále. Sekvenace a tohle prostě okamžitý jako znalosti o tom konkrétní viru, Podobně máme nějaké vědecký poznatky prostě o změně klimatu. Takže teď jde spíš o to, jak s těma lidskýma poznatkyma pracovat a jak to nepřenechat jenom jako zase čistý vědě a jak jako sociální věci že, nějak to zároveň jako politizovat. Protože samozřejmě samotná věda zase. Nemůže jako rozhodovat, byť by měla mít velké slovo. Takže já bych byl jako optimista v tom, že prostě máme tu vědu, jako lidé, hodně bych ji používal, a jediné, co bych ještě se snažil teda ošetřit, je, jak nepřipustit že, zase nějakou vládu vědy a diktát vědy, spíš se promýšlet tu otázku, jak to kontrolovat a jak ji jako politizovat. Díky. A zeptám se, jestli má někdo z řečníků zatím nějak urgentní potřebu reagovat na to, co řečeno bylo, protože v opačném případě bych rád otevřel už prostor v všem tam, Tak bych se tam jsem krátko jako zareagoval. Ano. A právě na nádějich, od vědělších do Protože to je jeden z kľúčových problémů. Uh, my máme minimálně 20 let poměrně přesné představy, čemu klimatická scéna vede, jaké pělenosti nás čakají. Ty odhady hovorí o 3 4 miliardách mrtvých, dokonce do 100 ročá. A jak jsem si v jednom, jednom článku nedávno, a, politici, firmy, ale i druhá, druhá většina lidí se tváří, jako keby klimatická věda neexistovala. Stále se prostě plánují investice do nových rafinérií, otváraní nových uprůpaní, do stavby nových elektrární, do stavby nových diálnic, do stavby nových letísk a stále se tváříme, jako keby ten svět mohl pokračovat dále v tom procese a tím a a který vlastně pred před pandemiou, a který urobíte taký zkrátený prehlad tém, které zazněvají v médiách, které formují očakávání bežného člověka, tak tam dominuje to, to, že aby sme se čo najské vrátili k tomu normálnemu životu před pandemiou a z hlediska vedy byla čistá patológia, uh, něco, co prostě bylo neudržateľné. Uh, čiže já upávám, že jeden z hlavních problémů z je to, že my sice máme vědu, která podle mě dobře povedovává tendencie, ale v podstatě se správáme uh, jako kolektívny subjekt, jako člověk, který si něco o onkologii a počul o nějaké souvislosti mezi fajčením, alkoholem a onkologickými opatřeními, ale to ho nějak v tom, aby si tam a další flašku alkoholu a, a, a prežil další hudlivou noc. A čiže toto vnímá, které je z hlavních problémů. My máme nástroje, jak pomenovat vývojové detencie. Máme nástroje modelovania, které nám ukazují, že ten vývoj smeruje naozaj svetu, ktorý nebude kompatibilný s existenciou civilizácie. A reálné politiky, reálné očakávania ľudí, každodenné rozhodnutia od bežných ľudí po tom manager pritikou, a kritikou, a tyto poznatky vlastně vůbec nebudou dovolení. Děkujeme, a hlasil se Petr, potom vítěl. Poznámku, v Ale prosím, chuťte, chuťte sem, aby vás oni slyšeli, případně i viděli. To je jenom poznámka. Ten jenom poznámka, jak to bylo řečeno v té první přednášce, s tím zvýšením té teploty. Tam hrozí ještě jedna obrovská věc. Rozrostají ledovce na severu, na jihu. Ta voda, ta sladká voda přeruší ty, ten obrovský tok. To, kolem celé planety je obrovský jakoby, tok, to je v jednom cyklu. Jakoby. Tak Nahoru dolů, to je koleským průležitou součástí, obrovský tok vody, ale my si musíme představit, že ta voda má větší teplnou kapacitu než důnajdní, takže ona přenáší obrovské energii a je to velký jakože Je to v za miliony a ta voda, co roztáje, přeručí na několika místech tento vodě, a my nevíme, co to udělá. On kolem celé země kolem ale spíš že ty nížní moři, vždycky nahoru dolů, v, tě, v Atlantiku nahoru dolů, potom těch na nahoru dolů a obejde to celou planetu a je to kontinuální to, Ale tam je spíš o ten to energii. Máme tu představu meteorologickou, co udělají ty, ty proudy vzduchu, když někde něco jako se mi změní trošku ty cyklony. Ale nevíme, co, co ta voda. Jako, ona už nebude na, na některých místech jako, jakoby, pufrovat tu teplotu. Jakoby, ta země měr nějaká rovnováze, to, to může být ještě větší půlští, než jenom, že opět se zvýší teplota. A tam se zastaví ty. To je vlastně kondenzátor, který to udržuje v nějaké rovnováze. A... Tak to jsem chtěl říct, že to, to může mít ještě horší následky, že jenom 5 stupňů zvýšení teploty nevidím, že by někdo potřeboval reagovat přímo teď tady. No, já jsem chtěl podpořit a doplnit profesora Zcehela v tom smyslu, že je dokumentace filmová, jmenuje se to Kampaň proti klimatu a část nadnárodních společností, myslím si, že hlavně ve Spojených státech, ale to není nej, nejpodstatnější, asi 20 roků systematicky vedou kampaň prostě e, proti tvrzení o zhoršování životního prostředí, e, Jo, je to, je to velmi, velmi připravené pro lidi, vlastně, kteří se zaměřují na manipulování s veřejným míněním. Jo, je vyvolána i iluze, že jsou názory opačné, že se životní prostředí nezhoršuje. Koneckonců máme tady u nás reprezentanta Václava Klauze, směru a zase chybí takový nějaký politický, možná i umělecký projekt, který, který by tohle, tohle, toto demaskoval. No a podle mě je to, ta otázka politické síly je otázka, je to možná nadsazené, ale vytvoření nějaké struktury celosvětové, politické, která by nebyla, mě sice chybí ten typ těch dělnických internacionál, mohlo by to být něco možná menšího, netak, netak centralizovaného, prostě, ale přesto takhle, takhle zaměřené, aby, bylo, aby, aby, aby se, se ta politická síla projevila. Samozřejmě vedle toho by měla být x X decentralizovaných iniciativ, které, které jak si reagují na ty aktuální problémy a které by ovšem samozřejmě komunikovaly navzájem. A to, to by bylo asi vše, co jsem chtěl říct. Děkuji. Nesouhlasit s Michalem Rýlem, protože jak jsem si udělal krátkou analýzu, tak s rozvojem vědy šlo historii, tak se i ničilo mnohem více ta příroda. A, a věda není jenom jako klimatická věda, ale je to třeba, když se tady mluvilo o tom konzumu, tak současná úroveň konzumu je taky možná je jako nějaký manipulaci v reklamním průmyslu, který je založen na různých psychologických vědeckých poznacích a různý další případy, vůbec vlastně jako ovládání přírody, vlastně umožňuje to přírodu ničit, bych řekl, že věda je vlastně ten největší vyník který těch klimatických změn, to se takhle znamená, jestli takhle... Je... Možná, že věda, Věda a technika, že to rozlišení by možná pomohlo, otázka je, že jo, um, neutralita vědy, ale nechám reagovat Michala. Jo, jo já myslím, že uh, jo, věda má taky svůj vývoj, ale hlavně to, co jsem říkal já, myslím to takhle, to, co jsem říkal já, je zamyslet se nad tím, jak samozřejmě uh, regulovat ty vědecky, jak s těma vědeckýma poznatkama pracovat, jak ji regulovat jako eticky, jako, jako společenský věci To v tom projevu jako bylo. já jsem říkal, jako nad tím, co bychom se měli zamýšlet, a jinak věda jako sama o sobě je samozřejmě nástroj, který jde použít pro různé účely, to je jasný, a snažit se ho využít pro řešení tady té otázky. Myslím si, že je to jako hrozně mocný nástroj. A jasně, zdůrazněme, berme tady ten tento jako zdůraznění toho, že má taky dvě mince, a že si na to skutečně musíme dávat pozor, ale vůbec bych se ty jako vědy uh, nezdával v tomto smyslu, A i to, co říkal vlastně Otá, nebo... Já uh, bych to nerozvíjel, zda bych nebral čas ostatním, ale uh, nechme to teda jenom u toho, že ano, je třeba ji regulovat a to, co říkal Vítějnek, je určitě uh, důležitý. Díky. Nevidím zatím nikoho, možná jestli to... Hlásí se někdo nebo? Já bych možná... Boris. Mně, když se o tom tady diskutuje, vyvstává tedy mnoho vzpomínek a představ. Já už jako dítě 80. letech jsem velice prožíval vymírání druhů a byla to pro mě naprosto zásadní věc. A bohužel tím, že to trvá tak dlouho, tak už jsem trochu ochladil a si zrezygnoval. A právě velkou roli to má i ta věda, protože je tak sám jsem vědec a je tak už asi dva, nebo třináct let čtu vlastně pravidelně každý týden Nature, což je vlastně instituce vědy, jestli je něco věda, tak je to Nature, je to nejlepší, nejpracíjnější vědecky, že na světě. No, oni pořád píšou klimatické změně, ale co z toho plyne, to není vůbec jednou širokopitelné a mně neustále se vrací otázka, Životního standardu. Protože celá ta ekologická krize je otázka životního standardu. To, co tady říkal Marek Rubec, jakmile bude mít 4 miliardy nebo 5 miliard lidí prostě životní standard, který má normální západní člověk, tak ta planeta bude zničená. Kdybychom žili, jak tady bylo řečeno, na úrovni středověku bez vědy, tak žádnou klimatickou krizi nikdy nemůžeme mít. Kdybychom žili jako opice. Cenit, jo? Já rád říkám svým studentům takový paradox, má rád vědu, považuji vědu za velmi důležitou, ale zase možná věda je to, co zničí lidstvo. To jsou takové ty paradoxy nechtěných unintended consequences, že my něco uděláme, něco vymyslíme, něco nám zlepší život a pak najednou zjistíme, že to děláme i jiné věci, které jsme vůbec nečekali, například Bílá Mouka. Že? Dneska typicky chudý člověk v Americe, neprokonce i v Pakistánu, je obezný člověk. Chudý člověk je obecný člověk. Kdybyste to řekli někomu v 19. století, tak vás pošle do blázince. Já si myslím, že ten základní problém všech těchto věcí klimatických, zejména tedy je otázka životního standardu. A to si myslím, že politicky není možné prostě chtít, aby lidé jako snížili svůj životní standard dramaticky. Naopak lidé v Indii, v Číně, v Africe budou chtít tento životní standard, protože chtějí nějakou kvalitu života. Je jim celkem jedno, co bude za 200 let. Jo, ale chtějí, aby teďka žili nějakou kvalitu života. A to si myslím, že nemá žádné druhé řešení. A vlastně nakonec ta věda. Jediné, co tak radí, je vlastně nějaký technologický smysl, že budeme mít nové technologie a my je nějak uděláme, pak zjistíme, že on zase jako studuje s tím řekovým molem, který se přidával do paliva, všichni to podporovali, věda to podporovala, protože věda taky nemá žádné definitivní odpovědi. A já třeba z mojej oblasti, z oblasti biomedicíny, letos to bude 50 let, co prezident Nixon vyhlásil válku proti rakovině. Na metastazující rakoviny se umírá dneška. Je to v podstatě smrtelná diagnóza a není z ní umíků. A dalo se do toho tolik peněz, tolik sloutných ústavů se vytvořilo a paradoxně, jediná rakovina, kterou umíme léčit metastazující rakovina, je rakovina Varnovi. A nikdo neví proč tuto rakoviny. Ale jak na ní byl vymýšlený pro 69. Čili dva roky předtím, než prezident Nixon vydělal na celý válku. No. A za těch 50 let ta sloutná, obrovská, úžasná věda nic takového neprodukovala. Naopak, dneska se ukazuje v biomedicíně, že až 90% vědeckých publikací jsou nezopakovatelné. No? Čili je to prostě prostý To vyšlo nejš v roce 2012 dělala to firma Angen. Takže já, já mám rád vědu, věda je živý, věda je důležitá, mám jakési osvícenské naladění. Ale ty dějiny jsou jako složitější. Mnohem složitější. Děkuji. Mě by ten životní standard, jestli bych tomu někdo něco no, řekl. tam se nejdřív na druhé straně, jestli někdo chce reagovat. Pak půjdeme na pořad nově Tak, <laughs> <laughs> Petra, Ano, ano. Petra. No, já, samo, takhle. samozřejmě potvrzení to, to docenta Hrubce je, prostě, odpovídá problematice, ale přece jenom bych, bych to chtěl posunout a trošku vidět ten ideologický rámec, protože se nediskutuje teda když to řeknu úplně vulgárně, ta pře přežranost těch nejvyšších špiček. Podívejte se, je to asi tři, možná už no, kolem 20 let, jako je to zase banální věc, já říkám strašně zjednodušené teze jenom, jo? je to, je to, je to mnohem složitější. Ale je to 20 let, co celkem známý americký novinář Fav, publikoval v Los Angeles Times a převzal to od tohoto mám vlastně Žigmon Bauman do jedné své práce, tak těm nejbohatším seberme polovinu. A když jim sebereme tu polovinu, tak oni se pořád budou topit v blahobytu a v bohatství. Ale pomůže se těm nejchudším zemím. Takže. Zvíšit, více lednic, to není. Může se změnit systém jako celkově společenský. Jo, na to jsou ty teorie toho trvalého udržitelného rozvoje a různě. Nemusíme mít kritérium. Jo, více lednic. Můžeme mít kritérium více knih nebo prostě, jo, všeho, co je ekologicky citlivé, jo, ale jakože, že teda ten standard takhle jako, to, to, bych, to bych byl opatrný s tím, že ten ekologický, teda ten demografický problém je, na druhé straně, jo, mám, měl jsem v ruce nějakou tu demografickou analýzu, nevím, zda je, zda je správná, ale že tedy ten růst toho standardu vede vž, téměř vždy k, prostě k poklesu porodnosti. Jo, ale znovu říkám, jako to, že, se, že tady není zaměření na, t, na to bohatství těch, ne, t, těch ne, největších špiček a potom na to, jak, jak, jak tedy zisky jsou propojeny ve skutečnosti zničení. Jo, největší, nejvíc je to asi u těch transportů ropy. Ano, že, jo, zisky z tohohle jsou prostě dělány s tím, že se ničí životní prostředí. Já bych ještě na tom můžu reagovat krátce, já si myslím, že v minulosti to nespravedlivé rozdělení majetku ve společnosti bylo mnohem větší než dneska. V minulosti jsem třeba v století a přesto nebyl to žádné ekologické katastrofy a dokonce si myslím, že kdyby tady na tom světě byli jenom ti boháči a takhle zneužívali všechny ty věci, tak by se vlastně taky jasně nic nestalo. Totiž je něco úplně jiného, když začnete šířit právě ten životní standard, mezi ty obyčejné lidi, což já jsem proto, nedovedu si představit, že by někdo řekl nechci to, je to špatné. Ale v okamžiku, kdy to, to začnete dělat, tak se dostanete do té situace, ve které jsme dnes. Tam. Čili do ekologické krize. E, já si myslím znovu opakuju, že to je nescela přesně položené. Jo? Všimněte si, že jako, e, tu, ten problém jako těch tě chudých a zvyšování, tý, tý, tý, že, že to se řeší v konfliktu s tím. Ale ten konflikt, jo? jak způsobí, a jak je založena jako, e, otázka současné vládnoucí cíli ano, jo, to se neřeší. To se, to, se ne, to se diskutuje neobyčejně méně většinou v nějakých těch, těch kritičtějších teoriích a hnutích. Ano, ale myslím, myslím si, a navíc znovu opakuju, myslím si, že jsou modely vývoje, prostě které, které nemusí zahrnovat tuhle tu brutalitu konzumu, já ekonomického. Já jel, ještě ještě podívejte se na vývoj západní Evropy nebo Evropy. V roce 1900, kdy neměl nikdo auto, kdy neměl nikdo prostě lednice a tak dále, prostě tak jsme neměli šanci si zamořit planetu ničím. S tím, jak rostl blahody, rostl chemický průmysl, rostli, prostě rostl životní standard. A najednou se ze Západní Evropy, ze Spojených států, ne díky tomu, že by tam bylo hodně boháčů, ale díky tomu, že tolik věcí se dostalo mezi tolik lidí. Díky tomu, co způsobila moderní věda. Dala lidem možnost prostě žít na životním standardu, který si lidé na konci 19. století nedovedli ani bez umožitosti. Já myslím, ale... My... Já, bych no. jenom, Přiš, vzal, já bych si vzal... Ano, vždyť... vždyť... momentík, já, já mám hned, dám slovo, pak uh, asi Markovi, ale Chtěl jsem říct, že spíš se lišíte jenom v akcentu a trochu se míjíte, protože zdůraznujete něco jiného, ale to, co tu padlo, podle mě je důležité, co Petr zmínil, a pak už se toho to nerozvíjel, to byla ta otázka kritéria. A jedním z toho možností toho proměny, toho diskurzu v té otázce kritéria za co by se jim mohlo stát, je třeba péče, a péče je něco, něco na čem jsme jednak dřív, nebo později, nebo stále závisli vždy. To pandemická situace to zvýraznila víc než kdy dříve, si pamatujeme. A je to možná moment, který bych, o kterém bych vyzval diskutovat, ale nechám reagovat Richarda. A tak pokud mohu... ta diskutira, kterou vedete, se vede emirátálně od 60. rokov. A je k tomu množství studií, které... Nebudu vám to ukazovat, ale to rozdělo do vícevých rovíň. Uh, to, že v konce 19. a začátku 20. storočia osobná spotřeba nebola blíž veľká, nemohla spôsobiť klimatickou krízu, to, to je jedna z vecí, na kterou snažil, teda nie priamo takto, ale keď uh, som ukazal ty emisie Veľkej Británie z oceliarského prémysku a z její námorníctva a přesúvajúceho sa po svete. Uh, tak akože tie celkom slušně ukazovali, že to, že Británia v tom čase exportovala svoju chudovu do svých kolonií a většina obyvatelů, préměny obyvatelů Británie živa na hranici a hladování neznamenalo, že sa vlastně nezarává na problém, kterému traštělíme. Čiže to je, to je jedna rovina. A to jsou sofistikované předpočty, které ukazují, že teda Spotřeba té střední třídy přispěje k celkové emisii středníkových pyrov, ale z zdaleka nezaváží tolik jako spotřeba toho nejbohatšího percenta. Je poměrně známy ten graf, který ukazuje, že 10% nejbohatších zodpovídá za přibližně 50% světových emisí a 1% nebo 0,5% těch nejbohatších. A z toho uh, tvorí obrovský podíl. To jsou lidé, které vlastně několik desiatok domů po celém svete. Těmi domami sa presúvajú na svojich jachtách. Včera jsem viděl jednu jachtu, kterou si jeden americký miliár koupil za 250 milionů uh, dolarů. A to je jeho asi 16. jachta. A jen ta samotná jachta potřebuje uh, na svoju obsluhu několik ďalších lidí, ľudí, mu ľudí, zásobují. To znamená, že suma sumáru tento člověk má svým životným stylem väčšiu uhlíkovou stopu než malá africká krajina. A ten ta nerovnost v uhlíkové stope běžného člověka a člověka z těch opravdu toho 0,5% nejbohatších je šialena, to jsou astronomické rozdíly. A to, že jsou rozdiely rozdíly mezi budoucnými a bohatými, že v samotnej Európe na novém historickém maxime To to Piketty, oběrně přesně ukázal už před několika rokmi, dokonce poukázal na to, že rozdíly sa blíží k rozdielom před francuskou revolúciou. Víte, že teda historicky sa ten rost medzi těmi najbohatšími a najkudodnějšími vyřešil o francouzsku. Uh, a prostu revolučným teorom a desačia a desiať ročia Čiže ten, uh, ten spor spôsobuje ten problém, uh, na ktorí uh, pokázali viaci autori, to povedaly by, uh, ale ktorý meg na to poukázoval interviewne viací uh, uh, autori slovenski, ktorí teda ja radím medzi a tzv. kritických environmentármoventov že ten problém je sociální a environmentální zárok. Nemůžeme vyřešit environmentálnu krizi bez vyřešení sociálního problému. To je věc, která se z mého pohledu neustále potvrduje. A ta posledná vec, na kterou jsem chcel poukázať, a, je to, že... A, Velmi důležitý moment je ne ani tak ten životní standard, ale to, co se od celého nazývají horizont očekávání. A horizont očekávání je neustále posouvaný dopredu marketingovým průmyslem. To marketing a reklamy ročně jim miliony dolarů. A jakákoliv osvěta, jakákoliv aj náboženská aktivita vyzývající měrucak v je prostě přemalcovaná obrovským... A průdom reklamy, která využíva poznatky, vedy, psychologie, o tom, jak uvolávat prostě ľudí, které budou pohledky očí a další prohody. To, to, to, to, to jsou spojené nároby. Nemůžete ľudí vyzývať chudové a zároveň ich prostě denne bombardovat reklamou, která ukazuje, že jsou něký, iba, jim popíhávají spotrebu na určitých úrovni. Jedna rovina, druhá rovina, no vyzývate ľudí na to, aby sa umedzili, aby menej jazdnými autami, aby menej letali na dovolenky a zároveň ich vláda nakupuje nové bojové letová, ktoré v základnom výcvíku urobí o pomohu väčšiu úplnitou stovbu, rozhovorím o Slovensku, než keď za pohovica Slovákov vyberi letecky na dovolenky. Takže, takže čo? Ako, a aj ty elény si uspělí ale prezident která uh, se tácí k environmentálním odpučují a tvrdí, že z něho vyšplhá, ale bezvýhradně podporuje nákup dalších hrozných zbraní systémů. To z mého pohledu je uh, prostě totální rozpor. Tak buď jsem environmentalista, ale potom prostě kritizuji militarismus, nebo potom nemůžu být environmentalista, když akceptuji militarismus. To jsou prostě věci, které se z mého pohledu uh, vylučují. Také poznámky k tomu, o čem sám Díky, Marek. A jenom krátce. Já myslím, že Richard Kovic popsal deskriptivně a vy jste tady měli normativní spor, co řešit. Jeden, jak si poukazoval na ten nárůst konzumizmu pro té střední třídy a Petr vlastně vyzýval k nějakému řekněme, zdanění majetných a tak dále. Já myslím, že je to kompatibilní tím, že by se zavedla radikální, progresivní ekologická dáně. Která by na jedné straně zdanila nejvíc ty, které, kteří vlastně vydělávají, mají největší zisk firmy nebo jednotlivci z produktů, které mají antiekologické konsekvence, a na druhé straně zároveň zdanit více výrobky, které prostě jsou škodlivé, když by si je lidé uh, tolik nekupovali. Že? Teď ale otázka zní, jak to udělat, čo? jak zavést tuto dát. A tady bohužel si musíme říct, že by bylo sice hezké, tady tak sedíme a vkládáme velkou naději ve filozofii a vědu, že realita je taková, že prostě filozofia a věda není vše spásná. Prostě vědět neznamená činit. Že? To víme už od no. a dalších filozofů. A tudíž my čekáme na nějakou další krizi. Že? To je to, na co čekáme. My musíme být připraveni na další krizi, která lidi sekne. A budou motivováni více naslouchat filozofii a dalším humanitním a sociálním Takže taková asi musí motivovat. Bohužel, jako, ty lidi potřebují nějakou praktickou motivaci a nepopí si tolik naše články jak, jako, a, a říknu, jo, vlastně má vůbec opravdu. No, jako, tak já otičké to změnit. Takhle to nefunguje. Jako. Takže mm, musíme, se, musíme se lépe připravovat na ty budoucí krize, které mohou být motivační. A uh, uh, se pokoušet další uh, myšlenky prosadit v praxi. Já si můžu krátce. Jenom... Uh, já... máš něco přímo prvním? No, já Sprečen. jenom to, že tady ty návrhy a pohledy jsou hodně politické. Nebo jako... společenské, se... jako já nevím, že to zní jenom politika. Zabývat vědeckým popisováním té klimatické krize, tak se tam rozhodně, nikdy jsem se nedočel, že to můžeme vyřešit tím, že prostě e, zrušíme bohaté, nebo to. E, ten problém je tak velký, tak strašlivý, že kdyby to bylo opravdu tak jednoduché, tak to tam přece musí ti vědci napsat. No, a, a nebo jsou odplaceni a skonumování a můžeme vytvářet jakékoliv další teorie no, Placení skonumování. Ale... Někým jsou třeba nějakými firmami a tak dále, nebo chtějí mít nějaké mírnější řešení a tak dále, ale by zase s takovým jsem jako. No, Vymý, si všechno možná řešení, ale říct, že prostě to vyřeši, že by jako se to dalo říct. To je nejčast úctou k tomu času. Je, to časově, je, je mainstreamový main časověc, no. který je možná přímo nebo nepřímo nějakými korporacemi, který si zadávají nějaké výzkovek. Myslím, že jestli jsme nedáme řešení, tak bychom měli zledat mimo mainstream. Mainstreamové texty nám pomůžou jako se vzorientovat v tom, co si myslí mainstream, ale pokud chceme jít za mainstream řešení, tak musíme číst nemainstreamové, co Politicky určitě. Vědecky, vědecky je mainstream to, co definuje to, co je poznáno. Taky a alternativní přece jsou jenom jeden proud. v které filozofie taky spousta směrů hlavních a pak jsou vedlejší. Vědějí nějaký koncentrů, ve fyzice, v klimatické vědě. alternativní vědě, je to už s ní Ale nezní to. A nezní to třeba, teď máme v akademii věd, jsou i diskuze jaká být jaderná fúze a jsou prostě tři verze, jak dělat jadernou fúzi. A platí se ta, která je nejvíc militantně využitelná, protože to chce vojenský průmysl, to je mezinárodní projekt a platí se ta nejhorší verze. Neděláme to nejlepší jadernosti, já teď ta za to jenom třeba říkám, že je mainstreamová věda, která třeba prosazuje jednu jadernou funkci a pak jsou prostě dvě další alternativy. A takhle je to v mnoha oblastech. A to, jako, jsou jediná různá pluralitní ekologická řešení, že jo, mainstreamová, více alternativní, více radikální, méně Ale faktas je jenom jedna. Nebo svoji alternativní tato? Tak fakt záleží taky, jaká zkoumáte. Někdo třeba zkoumá Zasáhnou, fakt, a zásáhnou, a zasáno. zkoumá a fakt, dál, jsou blůž, ale on chtěli ještě něco říct. No, je, teďka vlastně už jako navážu, že se otevřelo téma těch věců. A to je spíš jako otázka možná, jako, že kdo třeba z, jste vystudovali jako technické nebo přírodovědné obory. Že, Nákolik se jako v průběhu studií jako studenti na těchto fakultách třeba setkají s nějakými jako kritickými a společenskými teoriemi, které by je mohli třeba vést tomu, tomu, že jako při jako volbě nějaké jako kariéry svoji, nepůjdou nebudou za tím, kde jako nejli prostě do nějakého, nemám farmaceutického průmyslu nebo, já nevím, pro nějaké ropaře pracovat a tak. Ale jo, jo prostě, že už jako ten vědec, třeba, nebo ten budoucí vědec, že jako má nějaké jako, e, jako kritické uvažování vzhledem třeba k té ekologické krizi, ekonomické krizi a tak. A, jako vůbec to jako v členění nějakého jako sociálně vědného studia do těch e, nějakého. E, Prostě program těch studijních programů technických a přírodovědných by bylo ku nevím, jestli to tak je. Teda, to to opravit. Můžu štědnout, možná, že kdyby většina těch, kteří rozhodují o tom, co se bude zkoumat, protože fakta jsou velmi, třeba zjistit je jako jeden typ, že, ale, ale jestli je to A nebo B nebo C, možná, že kdyby ti, co budou rozhodovat o medicínském výzkumu, nebyli muži, ale ženy. Tak zítra bylo vyskoumáno, že některé ženy nebudou rodit v bolestech než rakovina varla. To jsou prostě jako priority výzkumu, Děkuji které nejsou neutrální. S tím souvisí i moje, i moje, uh, i moje skoro poslední uh, otázka. Zda-li nechce promluvit někdo z těch, kdo zatím nic neřekl? Uh, nevypadá to tak, tak bych na závěr dal všem. Uh, všem uh, Analistům prostor jedné minuty, pokud ho chtějí využít, jestli by chtěli říct něco na závěr. Ale nevím, kdo by to řekl. Trošku bychom ošli k té debatě o vědě. Já jsem to spomenul o své přednášce. To zase v našich médiích už nerezoluje, ale, ale v praktických vůbec dost. A to je presne otázka toho, že tí medci, kteří pracovali pre tie rovné korporácie od 50 korporů, tak oni teraz hovoria, že nikdy nenapadlo, že to bude mať prostě taký politický dopad. A to, že ten výskum, a, a firma vlastně si schová do šuflinga a nezverejní ho, nezverejní té sociálo-ekonomické dopady, které to, to bude mať. A čiže to je přesně ta otázka, takže kdo tu vědu financuje? A to je na další debatu, když u nás se stále zdůrazňuje, že musíme víc spolupracovat s tou komerčnou praxou a tak dále. A toto je přesně otázka toho, kam ta spolupráce s komerčnou praxou vede. To je jeden moment. Druhý moment, kdy ta, ta tam keď sa o tom, a, že ta otázka nie je otázka, kdo je bohatý. No ten problém je momentálně taký příprava infrastruktury krajiny na klimatické změny bude stať šílené peniaze. A otázka je, že z čeho je ty, ty peníze zobrať? A čili proto se začíná o tom zdanění, o významném zdanění bohatých, o významném zdanění korporací atd. Protože ten model, ekonomsko-politický model, který se to zavěnul v posledních 3-40 letech, vlastně umožnil že to vysávať z krajín obrovské zdroje a prakticky sa nehodělať na činnosti té společnosti. A teraz se ako jako je jeden z ključných problémů, já ja jsem znovu pokrátil to z toho problému spolecka. my jsme schopní odškodiť malé, malé firmy e, za to, že prostě krachují kvůli covidu. My sme schopní zaplatiť ani odměny lekárov, ktorí prostě tam 24-hodinových šichtách zachráňovali ľudí ale jsme schopni dať na stůl 1,5 miliardy dolarů, lebo nakupujeme nové spíáčky. To je jednoznačné politické rozhodnutí. To je priorita. Není priorita odměnit lékařů, není priorita zachránit malé podnikání, není priorita připravovat krajinu na klimatické změny. A to je jednoznačné politické rozhodnutí. A vláda má k dispozícii od akadémie, kde viac jako 10 ročí vypracovaný materiál, který první presne hovorí, čo Slovensko čaká, je to posun do, vlastně, do spredomorskej klíny, ale bez vlhkého morského vzduchu, to znamená dezertifikácia krajiny, čo si vyžiada prostě obrovské investície do udržení obyvatelnosti krajiny, do udržení obyvatelnosti větších budov, které jsou tu dispozíti. Ako napríklad ukázalo, to nedávne pro na Ružnej Morave, väčšina budov postavená podle noriem z minulého storočia prostě neschopná schopná tým rokovým rýchlosťan metra, kterým který můžeme čeliť. Všetko si vyžiada obrovské investície a ich zdrov je veľa, čiže, čiže jednoducho nevýhudne sa bude politicky rozhodovat o tom, do čeho ho hudné zbyt A posledná poznámka. Ta debata o životném štandardě a nejakej forme zdaňování a tak dálej, A sa mňa bude musí vybera smerom, že sa určuje životné minimum. Potrava, lieky, bytovanie a čo je na A ten nad štandard alebo luxusná spotreba zkrátka bude muset být zdaňovaný iným spôsobom, jako tyto základy, předpoklady života, a konceptu ľudských práv, který začíná tým, že právo na život je základné ľudské právo, myslíme vážně. A to s tím nemyslíme vážně, tak potom jednoducho si rovnopovedzme, že budeme oligarchické spoločnosti, kde ti, kteří na to mají, budou môcť přežívat lhšie, ako tí, kteří na to nemají, ale to jsme v situácii, pred kterou varoval ešte v roku 2019 uh, uh, Alstón, uh, vysoký komisár OSN, pre to byla ruské práva, který představoval správu OSN o vplyve klimatických změn na rozširování chudoby a on otevřeně hovoril, že to, co je riziko pro další vývoj, je klimatický apartheid. To že ti bohatí už alebo bohaté jednotlivci, nebo bohaté státy, udělají všechno pro to, aby sami seba zachránili, alebo aby si vytvorili podmínky na přežití v novém režime a těch ostatních nechají trpět, alebo teda velmi otvorené si, řekněme, nechají jim zomřít. Když se podíváte na migrační politiku většiny států globálního severu, a tu normálně to je prostě institucionalizovaný klimatický apartheid. A tím bych skončil. Děkuju. Petr, chceš poslední minutu? No, zkusím. Já myslím, že bych v podstatě se držel toho, co řekl docen Hrubec. A to znamená, že se musíme připravovat na tyhle, tyhle ty krize. Zdůraznil bych tam opravdu ten problém politické síly, která by. Toto, toto zvládla. A jako, ale doplnil bych to, že neúplně jen ty momenty politické krize, protože samozřejmě Jestli, jestli tady bude vládnout řekněme, politika typu naprostého šovinismu a, a toho ekologického apartheidu, nebo politika to každý, prostě umírněnější, to není, to, ne, to, není období, to není období krize. Takže poslední, poslední, poslední věta, jenom poučit se v tom čelení těm globálním problémům byla už řada vln občanského odporu, ale vždycky zase odezněli. Neměli by odeznít tentokrát. Díky, Honzo, co jsi? Já jsem rád, že to zmínka o vědi tak pěkně nakopla. co jsou diskuzi. <kly> ale... <kly> no, myslel jsem teda tu vědu nejenom jako nějakou disciplínu, kde se sumarizují nebo hromaději poznatky fakticky správný, ale myslel jsem mít takové ty mechanizmy e, diskuze, e, vzájemné kritiky a, e, a tak dál. Takže to je to, čemu e, bych věřil a do čeho bych kládl naděje, byť si samozřejmě může že jako je ideologizovaná, může být a tak dále, celou řadu dalších věcí. A to je právě to, nad čím je třeba tak nějak být. A já myslím, že tady už brzo, na další den, bude panel e, filozofie a vědy. Takže tam si na to můžeme osvítit. No, blok. Blok, nebo ne? Děkuji. už na naši novou knihu, tak já musím dělat to kudy teda teď jít a jak tu vědu využít. Nová vědecká era s otazníkem od byrokratické komerce ke kreativitě ve veřejném zájmu. No tak co říct víc? To je prostě slogan, no, Děkuji za pozornost. Díky. A Pavel, na závěr, chceš nám něco sdělit? No, tak. Nenluvilo se tady o jednom faktoru, který by mohl být takhle vyslovnit, že eh, Počkej, je důležitá eh, východová, by eh, bylo by asi vhodné v zle, jak do výuky už na základních školách a samozřejmě jak na stůdních školách, dostat do vyučovacího programu temota e, e, implementálních rámovností a vychoby e, ke materiální skromnosti a většímu oceňování kulturních a duchovních hodnů. E, já jako komediolog bych Dosti věřil eh, moc knikový, ovšem je otázka, eh, které politické a sociální síly by tyto momenty do výkřičnosti programu eh, pokročily a popojily. Děkuji a současně děkuji všem panelistům i všem přítomným, i přítomným virtuálně. A to je